Материні слова вони були її перший оберіг, а другий подарована Павлом і ним же виготовлена у шкільній майстерні самописка. Наталка не потребувала зайвих пояснень, Павло не міг по іншому сказати про своє кохання, і вона теж не освічувалась, упевнена, що йому так само не потрібні мовлені в голос слова. Не було їх і в листах, писаних одне одному. Наталка полюбила писати листи. Вони виходили в неї довгі, нетрадиційні, бо йшлося в них не про новини чи буденні справи. Якби Павло мав би дати трішки художницької уяви, то назвав би їх пейзажами наталченої душі. Сам же зводив епістолярний жанр до примітивного. Служба йде нормально. Ходили в увольнітельну, були на Красній площі. Мені присвоїли звання молодшого сержанта. Через рік... Павло повідомив, що йому дають відпустку для побивки на дому. Ось нехай тільки їхній батальйон відмарширує на параді 7 листопада, і він вирушить додому. Наталка зраділа і змитикувала собі, якби він узяв квиток спершу сюди, а вже звідси, до Кременчука, то вони могли б побачитися. Негайно написала Павлові, той так і зробив, бо мав на галці те саме. Зустрічали його на залізничному вокзалі. Павло вийшов з вагона, і вона остовпіла. Перед нею стояв красень у новісінькій бездоганній формі, і як тільки його не вкрала дорогою котра з Гетера. Пізніше вона скаже про те Павлові, і доведеться пояснювати, хто така Гетера, і помітить у його примружених на хвилько очах тінь прикрущів. Оце б і він залюбки вивчав античну літературу, натомість мусить носити військову форму. Кому що судилося? Наталка потім згадуватиме не раз і питатиме в себе, а що ж у них із Павлом було? Піонерська ніч під пивихою і комсомольський день у столиці. І все. Але хто й коли обрахував достеменну, мінімально допустиму міру того, що, власне, є людські почуття. Скільки віршів, пісень, романсів. од написано про кохання. А воно було і лишається найбільшою таєною душі. Може, добре, що таєною. Так його легше берегти, захистити, зробити недоступним і вразливим передусім для самого себе. Отже, була в них ніч без поцілунків, і день без них же. Однак вони були разом, говорили і слухали, бачили одне одного, могли доторкатися одне до одного руками. І цього вистачало, аби відчувати себе щасливими. Увечері Павло сів у поїзд на Кременчук. Завтра буде в рідній хаті, питиме з батьком свою першу легалізовану дорослу чарку і ніяко відтиме від материної запопадливої уваги. А Наталка вернулася у гортожицьку кімнату, сіла на ліжко, не скидаючи пальта, і не могла пригадати, а що ж було сьогодні упродовж цілого дня. Ще годину тому її переповнювала світла радість, у якій тонуло, пропадало, втрачало реальні обриси, все бачене і чуте. А після від'їзду Павла в неї вселилася пустка. Сиділа й блаженно усміхалася хоч насправді навіть від чому хотілося плакати. Навіть не плакати, просто нехай потечуть неконтрольовані сльози, і вона їх не соромитиметься, вони позбавлять її надмірної чуттєвості, що її не сила утримати в собі і пережити. Здогадливі дівчата в кімнаті ні про що не розпитували, і то теж було її полегша. Черговий лист від Павла прийшов перед Новим роком. У нього параміни, перевели в московську комендатуру, тепер він стоїть у почесній варті біля мавзолею, на посту номер один усієї країни. Щось у тому листі Наталці не сподобалось. Павло, мов би, хвалився новою службою, гнув кирпу, що ось, мовляв, яких висот ми доскочили, хоч і вийшли з простих селюків. Наталча на тривога не була безпідставна. Коли Павлові світив уже близький Дембель, йому запропонували залишитись на понадстрокову службу, і він погодився. У подальших листах, неперіодичних, з чималими часовими проміжками, про армійські будні вже не мовилось ні слова. Можна було хіба здогадуватися про характер тієї служби. Наталка отримала диплом і поїхала за призначенням. Скоро її, молодому спеціалістові, Дали однокімнатну квартиру, можна, та й пора було думати про сімейне гніздо й вогнище, проте не уявляли його без павла, тим часом без особливого шуму гаму, хоча для багатьох і геть несподівано.